Välkomna till TOTS Unit Svenforsa, en podcast med tankar och diskussioner runt om FC Barcelona. Eftersom det här är vårt första avsnitt så tänkte vi börja med en god liten presentation av samtliga panelmedlemmar så att säga. Hej, jag heter Daniel jag är 23 år skriver för personliga redaktioner på svenska fransk. På fritiden så... Var jag på sträder för ett lokallag här i Armin Svans. Fast nu ska jag få en annan roll. Annars så pluggar jag bara i skolan. Och vi skapar den här podcasten mycket på grund av att vi kan få ut våra ord till övriga balsasportare vi firar. Äh, tjena, Armin Sande, 25 år gammal, boende sin Möndal utanför Göteborg på Västgusten. Jag skriver på Svenska Fens för Barcelona-redaktionen, har tidigare representerat Örgryte Örgryterias svenska lag som redaktör och startade faktiskt mitt eh, eh, moders, modersland. Vad man säger. Iran startade upp Svenska Fens-redaktionen där också som redaktörer ett tag Iran är det första laget jag har hållit på någonsin för mig. Jag eh, pluggar just nu på vuxenutbildningen för att läsa på idrottshögskolan vid sidan A på framtiden. Eh, jag också, går in på mitt fjärde år som fotbollstränare för ett lokalt lag i 15 år. Du drömmer också fotboll sedan åtta år tillbaka. Eh, jag är 19 år från valköring, sjunde, trakten till ett hål. Jag Är eh, det detta? vi vänner på svenska fans och numera så är jag på Aftonbladet mest och lite andra runt om de typer här så ja det var väl kortfattat Då säger jag väl till att avsluta presentationen då, eh, mitt namn är Alexander Jonsson, 19 år gammal bosatt sedan fyra månader tillbaka i Barcelona eh, jag skriver för totabarsai.com eh, det har jag gjort i nästan i runt två år, nästan tre skulle jag tro Eh, till vardags så pluggar jag Spanska här i Barcelona eh, Förhoppningsvis även katalanska snart eh, Mer det Jag är ursprungligen från Malmöområdet Södra delarna av Sverige eh, Och jag har fotboll Sedan jag var fem år gammal Det var väl egentligen allt jag hade att säga om det eh, Så då är det väl dags att starta Den här podcasten då Och vi kan börja med Helgens match FC Barcelona Atletico Bilbao 5-1 Vad har vi att säga om det? Man känner det är ganska tidigt att vi vill ha matcher, men Bilbao har ju inte varit ett hot mot någon. Alltså det är inte samma Bilbao som i fjol överhuvudtaget kan man ju säga. Nej, det är inte Men det är ju, jag tror det är som stödde Bilbao mest under helgen. Och i var ju Lajorentes äh, äh, transferryktet. Han ska vara klar för Juventus. Märk för märk. Vem har hållit i nästa det... det var otroligt bra de senaste matcherna. Uh, det var inte lika bra som mot Levanter, för då spelar jag på en nivå som jag vet inte om gjort klart på flera månader. Banda gjorde också väldigt bra matcherna. För en gång skulle jag gilla att en gästa florerade på kanterna med sesken. Central. Det verkar vara bra det titeln och... Ja, absolut. Jag minns att Andressa hade lite halvt problem. Det satt ju inte riktigt ordentligt för honom när han spelade på kanten innan. Och det, det märkte tydligt att de på mittfältet inte kunde ta vara på det där Eller att faktiskt ta den ledarrollen Och de ta det ansvaret som han ändå satt på när han väl spelade som offensiv i mittfältet Men gud, den där Levanter var känd ja, Även om liksom Leo målprotokollar på det här om liksom, Som Leo spelar nu, det går ju inte att undgå det Men ja, oh, nu är det mål igen Och ja, matchen, Iniesta gör det Och FIFA. Det var väl tre assister, ett mål från Iniesta mot Levanter Vilket är helt galet egentligen men jag det är dock som jag tänkte på Mesa. Det verkar hans teknik är väl lite lys i parle plus ovanligt. Mesa kör på alltså det hand som sätt för 24. Det är verkligen det lättaste sättet att få sig ut den här ytan eller det lättaste mm. sättet att lägga sig framsida. Och och och just det den tekniken han har alltså. Jag tror inte vi har sett färdigt av jag, jag vet inte detta året kommer han vara den viktigaste och bästa basketspelaren. Jag, jag brukar liksom fundera Hur, hur bra hade Iniesta varit om han inte hade haft Alla de skadorna han haft de senaste åren För det är lite att det är som har stoppat honom hela tiden När han har börjat bli så otroligt bra Så drabbas han av en ny skada Och så samma sak när han kommer tillbaka igen Så blir det en ny skada Så jag undrar nästan Skulle han liksom vara uppe Och eh, tävla mot Messi I att vara världens bästa om han liksom Hade varit skadefri under längre period ja, Det har jag ju fått på nu Att få till veckan efter säsongen där i början så har han ju varit skadefri nästan hela året. Jo men om man tänkte Just genom ja. eh, längre period för nu så har han ändå liksom haft så många skador på vägen och man hade haft, med sig varit skadefri i flera år och min haft hade varit ja. lika skadefri liksom, hade kunnat stanna under ut. Nu har jag haft lika fler mål så har jag också Jag en verkligen total men det är det som alltid har varit min gäst, att han har alltid varit hamnat i skymundan för att han inte gör just målen eller det som syns, utan han liksom ligger bakom allting istället. Det är ett... och, och, och det är just, det är ju just det att han verkligen bryr inte att dubbla om eller om man vinner kämpas sig på egen utan han blir bara, bara spela fotboll och hämta sin fru Nej exakt. det är ju nästan så hon mamma sa att att jag fortfarande för bättre för Det har varit lite samma sak med Davi på sistorna så alltså, i och för sig så var både kunde tjavia nästan fått i fotte att de förtjänar nu ser några men som ja. var ju så att de, de var ju i princip lika bra även då fast de de gjorde inte typ mål. Alltså, sist de ja, andra till och mittfältare gjorde och fick stå lite i av dem men de har hållit sig till spelet så det är nästan alltid någon av dem som ligger bakom den tredje passen i målet då, så att säga, det är ofta de som öppnar upp ytan eller slår en avgörande passning som leder fram Nej. målet men de kanske inte ger direkt sista sista mål det är egentligen sjukt hur om man tänker tillbaka att Iniesta inte var, blev en uh, startspelare för ens 0, -0 säsongen utan att han före det mestadels liksom, var en bänkspelare och fick spela på fel för att han inte ja. liksom Tog för sig på samma sätt och lyste. Även fast han gjorde grov jobbet lika mycket som man gör idag egentligen. Bara att inte i skymundan. Kan vi väl få se lite samma sak med Tiago nu. Då? Eftersom att Xhjövini ja. och Fabregas var ganska givna på mittfältet. Så länge, så länge de håller på. Speciellt Fabregas Om man spelar som man gör nu så lägger han Thiago. Även i framtiden den lägger av det när han lägger av. Då. Men Tiago kan ju bli att han får, får spela i princip varje match. start ibland och det... Det är ett bevis på att det inte alltid vara en nack eller slussa sin in så långsamt. Så att säga. Man behöver inte direkt få ta en startplats när man är 20. Nej, men jag är 22 nu eller 20? Han är 21. 21, 21. 21. 21. Men jag tänker med hur länge man kan hålla han bänken och förklara att du kommer upp snart. Men det, det, jag tycker det känns ändå rätt så lugnt med Thiago för han, han känns väldigt ja, känns, liksom känns på jorden och han vet att det tar tid och alltså så som han har spelat den senaste tiden så har han ju nästan kunnat gå in i de flesta mittfälten i de största klubbarna i världen man väljer ju liksom ja, han hade varit själv i många ja. ja. och han hade varit men jag tror också det med just som Adam säger med att Ines ett bevis på att det går att ta det långsamt också att Thiago ser de förebilderna och vet. Och det så att prata ja, för. eller så, så kan man ju bara ge en bild på hur det Giovanni Dos Santos så ser hur det gick att Det funkar också. Ja, oh, kom den igen. god. <laughs> oh, oh, Tottenham. Ja, gå till Tottenham, 6 månader, hitta en bild på typ en bil, ja det är bra, det är bra, Nej men det där med Thiago, det är, det är jätteviktigt, det där med att man, man ska inte ha för bråttom, för i samma fall som Giovanni dosantos hade, mm. vi får uttrycka dem av att som liksom, fotbollsspelare, även om du är elitfotbollsspelare, världen över elit, top, eliten så går de med faktiskt en utbildning, som man måste faktiskt tänka att det är något pedagogiskt inlagda. Man behöver någon viss av till också för att kunna klimatisera sig alltså och allt vad det här är. Men samtidigt, eh, om inte man behöver lära sig de flesta saker eh, innan man är själv och tar det där steget och blir verkligen startman. Om en spelare som Chavini och Sergio Busquets framför sig på ett sätt. då är det ju inte så lätt heller. Nej, det är Å andra sidan, eh, erfarenhet kommer ju när man spelar också. Så det är någonstans däremellan, man måste hitta någon form av balans. Och där är ju coacherna jäkligt bra till och... Uh, mindre viktiga alltså, matcher mot sämre nog i Lallifiniga också. Men no. uh, sista matchen i Champions League är jätteviktig där. Om inte vi ser bröderna Alcantara på mittfältet igen som förra året. <laughs> det är det härligt. Ja, och de två spelarna, Rafi, äh, Rafinha och uh, Thiago kommer ju bli uh, verkligen storspelare i framtiden. Uh. Och skulle, det bli, skulle det bli så att Brasilien möter Spanien och Tiago i fotbollsterapi alltså det är ju alltså det alltså det går inte ens att skriva en sån eh, saga liksom. Vem fan alltså Tiago. Har varit så fantastiskt att titta på. Och hur hur ut man alltid den muted typ. Ja, det är ju när det vecka Masinjon på då. Ja, I ja. ja, det har roligt tycker jag. Mm. Jag får bara jag får bara viva in sak om Tiago med öppet mm. statistiken nu från förra säsongen. Alltså han gjorde jag gjorde ända 45 matcher under sitt första år som inskriven i A-laget 45 matcher det är, det är mer än vad många, många andra gör i hela liga spelar man Både. inte i, i topplag så gör man inte över 40 matcher så det är... han, han får väldigt mycket speltid ändå så jag, jag tror inte varken han eller klubben eller någon annan är så orolig och tänker direkt över det jag kän Det känns också som Tito litar på Siago till hel del så att det jag tror att den största anledningen till att vi inte sett honom så mycket är för att han har varit skadad nu under den här säsongen. och alltså Annars ja. tror jag att han hade spelat betydligt mer och nu är det med att han ska komma tillbaka från skadan mer och mer. Och så blir det ju svårare med det motståndet man har i laget. Jag läste en intervju nu med Vicente Delbotske på marka. Tydligen har han sagt att skulle jag behöva kalla upp fjoliga spelare från Barca så kommer jag att göra det. Är det förvånande, eller? Det är, med, det är väl nu för 14 som är, som är aktuella. Om, om man även räknar in Tiago så är det väl en. Jag har mitt och ett par av I princip. Ja, men det är, i, äh, jag, jag tror att de, de, de, de, de, de, de tog med sig. Jag har med sig åtta spelare till de, de Panama. då Pippi, Pippi, Kjärvi och Tiago saknades. Tio var inte där. Och Delphio kommer upp. Det är ändå 8, 9, 10, 12, 13, 14. Det kan bli 20-svensk. Tänk till en start 11 med bara Baltas. Bara, fast, fast hade det gått. Ja, mm. det, alltså, det hade gått. Det hade gått. Det var det som mål. Jo, jo men hade, bli... hade det gått genom att El Bosque kunnat göra så utan att få så otroligt mycket kritik från Madrids. Han hade aldrig kunnat oh, göra det Marka hade ju fan ner verksamheten. Nej, men det är många andra som hade, alltså, jag hade aldrig kunnat ja. ställa en helt del själva på, på benen i en, i en. Men, men vad, vad är ju... Liksom, det är ju inte förvånande egentligen. För är man världens bästa lag då måste man ju förstå att de spelarna kommer. bli kallar det till landslagssamlingar förr eller senare och spela viktiga matcher för det landslag, landslag som helst. För ju vi spelar med de bästa spelarna. Och, men då är det ju det lilla problemet att det är ju Spanien och det är politik. Det är Madrid mot Katalonien och bla bla bla. Ja, det är, man, man måste ha en jävla massa punkkulor som förbundskapten om man ska ta ut en hel elva balsansspel. Det oh. inte kommer att hända, det tror jag inte. Det. det är lika stor chans som att Katalonien kommer att bli en officiell stat och få spela VM-kval och allt för det här innebär. Fast, Fast det det jag tror de själva på. att de kommer att bli... Alltså, går snack... Vi in på en ny diskussion nu. Går det snacka? Så nere. Ja, absolut. Jag var, var med en kompis häromdagen som är katalan. Så kom vi in på det av någon anledning. Och han var, äh, men du vet att om, om två år när du kommer gå här, kommer du gå på Kataloniens egna landskator. Två år. Om två år. Alltså, det, det, det skiljer sig. Det är vissa som, som vill men inte tror det händer. Vissa, det är rätt många som säger att 2014 kommer de att självständiga. Eh, sen så är det väl en del som ligger där på 20 år. Men de tror, de tror rätt säkert på att de kommer kunna bli det. Nej, jag tror inte att de kommer att av socialt sport. Eh, tror jag. Eh, jag tror att Spanien kommer aldrig tillåta det. Tillåt det och, eh... de, de kommer ja, aldrig äh... få i röstningen. Och får de inte röstningen så kan de inte bli skälsande. Och alla katalaner är, bara, är ju redan eh, FIFA tied till spanska landslaget då. De har inte fått representera mm. katalomen. Och Liger hade kommit tillbaka. Ja, det hade varit en maskott och så här, motivator på att bortla mot Spanien. Det har vi en imperiador verkligen. Han är ju som katalonsen Napoleon heter ja, ja, är Han hade God. kunnat leda den armén utan tveken. Ja, det är ju, Han är ju Jag menar, tycker man att Guardiola är en front. Det <skr mate> <sos> är ju så, Ola Gelly. är ju det största. Ja, det här är ju kanske det Men du på. De där portar kommit in dansade med sina porskärmar. Ja, precis med sina bilar och paniklasker. Och hon som han hade betalat. för att <�zerhet> på det för på. Spionera på på och eller på och på är och du i alla fall till andre meter då. Eh, eh, fallet så går. Eh, har, har, har ni hört något? Jag skulle kunna ta upp det om att Tituslag nu har slått rekordet i bästa säsongstart. Men frågan är, är de så jäkla bra? Om man kollade på statistiken från skillnad mellan eh, eh, Radamir Antic som hade rekordet tidigare med Madrid så hade de släppt in mindre mål än vad Tituslag har gjort. Och om man kollar på guardiola lag 2010 och 11 så gjorde de fler mål än vad Titus lag har gjort. Så är det bara att du tror varit otroligt bra eller de andra lagen som varit dåliga. Det känns som att de vinner mentaliteten väldigt annorlunda från i fjol. De kändes som att de var lite mätta efter all framgång men den här säsongen så känns det som att det är tvekan utan de oavsett om de ligger runt så de kör på in i kapet och de är sådana segrar och civila <skratt> <skratt> både som ska, sen de har vunnit precis i slutet och nej, det känns som att det har ändrats lite Därför tror jag det... fast det är rätt angemärknings angemärkningsfärt att man släppte in 16 mål och om man kollar på Guardiola slag 2010-11 så hade man släppt in 8 mål vid samma omgång det är dubbelt så mycket mål att då, då, då måste man ju ha med i beräkningen att spelade Alex Viola. Nej, det Då kan vi stryka det. Okej, okej. Då då Vi är med, med väldigt många mål eller med eller utan Alexson. Ja. Det är inte hans film. men vi var vi är ju men däremot så ska man väl kolla på, på att vi har svarlig backlinje. Men däremot har Valles inte känts lika stark som han har varit de föregående säsongerna. Det kan man ju skylla lite på backlinjen men det har ändå varit vissa skott och sånt som han, som man känner att de brukar valdes ta. Men som han inte ens har varit i närheten av. Ja, visst. Och då är, ändå som, då är jag ändå den som alltid skyddar valdes och ska alltid vara på hans sida. Men han har faktiskt tappat den här säsongen. Ja, men det är det. Man har ju hört mycket om att han eh, kan tappa motivation väldigt enkelt. Ja. Eh, och sen var det även när han sa att Guardiola hade lämnat att det var som att läsa i fotboll eh, på ett universitet. Att han han kunde äh, att han inte kunde taktik eh, tidigare. Så jag vet inte om det är någonting som eh, bara har försvunnit eller om han... Men så, om, man, om man håller på så här hela songen så kommer det inte... Det kommer men det inte det. Också det. Han, han säger att han inte tyckte om eller han aldrig tyckte om att vara målvakt och att Guardiola först fick honom att liksom verkligen tycka det var kul att stå i mål. Ja. Har, har han tappat det ännu bara för att Guardiola har lämnat? Kan det vara något sånt också så att han liksom inte tycker det är kul? Och det kan han det. Jag från den europeiska superkuppen superbla, alltså förra året. Nej, vet eller, för, eller förra året eh när vi var pol skulle väl framme på ett 0-6 kan uh, det Youtube. Ah, ja just det, just ja. det. Ah. det, eh, det ja. Så ja, ja, eh, det är då. Ja, fint, fint i förra men eh men det är när tekniken leder med 2-0 och eh, Valle får en passning av Machirano. och eh och, och så kommer de in då, jag, Guardiola och jag, Guardiola pekar liksom, tillbaka. Fast Valles vänder mot andra kanten och bollen flyger ut. Eh, det går upp som vanligt typ bara på 5-2 lite bittert det hände som man alltid gör. Sen, sen under repritsceremonin uh, uh, så ser man hur Guardiola går fram till Valdes och förklarar, förklarar situationen. Att det borde ut så här, det borde ut så här och så Valdes försöker så klara, jo men jag kunde inte göra det. Och då har ändå bara bundit matchen och allt var över. Och det tror jag att han saknade där, att när han helt en bitar om vad han gjorde för fel. Ja. Mm. Klingliggöra. Men, gre men grejen är när han har släppt in de enkla målen, det känns att alltså pojk, han släpper ju Nej, men ja, men de tänker de om några drömmål Det är blir så mycket grejer att han har släppt han har enkla mål det är så här att inte täcka första stolpen och tveka när han ska gå ut och plocka ner dem bara så alltså, det är sådana enkla grejer det är sånt man stör sig på och det Det känns ja, liksom som, som att på bakgrunden och reflexmässigt så är det tydligt en av värnets främsta men men det känns som att det är fortfarande eller fortfarande jag har man kommit tillbaka lite till enkla intarmissfrågor ja. Det känns som att så fort motståndarna får ett anfall så är det nästan 50% chans att det blir mål. Om vi har bollen så kan vi göra mål men så fort vi tappar bollen så då gör de mål det känns det nästan som då. Medan man tidigare de föregående säsongerna, när typ en spelare kommer en mot en mot Valle känner man att Valle staden, för han tar allt en mot en. Men nu har han tappat ja, lite men, allt det där. Motser kan ju så jävla nära mål du tycker jag. Studerat nu när Fusket tycker jag har varit kanske den sämsta. Eller, eller, eller, eller inte den men i år har det alltså varit, förskräckligt alltså, för ändå försöktigt dåligt. Jag är ju inte om vad vill man vara tänka mig på att uh, nu när alla är, är tillbaka så ska man uh, för försöka kunna få uh, Och Nu kommer vi väl möta om Malliga allser till Martin Bs möte nästa vecka tror jag. Oh. Så det är de tre matcher som bara så kommer på det är lite svårt att då kan vi ändra se vad i jorden. Men vad tycker ni det säger om ligan? Att om vi säger nu att så vi alla vet att Barsa kan spela mycket bättre än vad de gör. Och vi sitter och klagar på försvaret och allting. Men att de ändå är 40 poäng i ligan efter bara 14 omgångar och bästa liga startar någonsin. Är det bra eller dåligt? Liksom, vad säger du om ligan och om är det bra för Barça att ha så stort försprång? Jag tror att det är mer om Barça än om ligan i det här fallet. I och för sig så är det inte många som har blandat och men var är jag kvar på på tillgångarna de art och om kaptenen som som faktiskt kan mäta med dem jag tror det bara har varit dom spelarna ser de spet, har inte vara så jättelägda som har vart under pepp kanske men de har haft det där extra som behövs för att vinna i princip allt men du måste också vara detta är ju första gången som Barca går, alltså kommer till en säsong eh, utan att ha vunnit en enda stor eh, det... Första gången på några år menar du? Ja, jag har bara. Hade några sex år där. Där blir ju så fort jag med ute i Guardiola och Messi liksom. Ja. Nej, förra gången Man Guardiola eh, de inte vinner någonting eh, stort efter eh, och det tror jag har varit en väldigt stor motivation för. Men, men vad tänker ni, kan det, är detta på något sätt gynna detta Barcelona att vara så mycket framför de andra? Jag känner mer att det kan vara ett dålig grej eftersom man inte får samma motstånd och man pressas inte på samma sätt av att, att man måste bli bättre om du har en Madrid bara ett poäng eller två poäng bakom men då vet man att man måste vinna hela tiden och man måste bli bättre hela tiden. Men om man ligger så här elva poäng för Madrid och sex poäng för Atletico Madrid det, det kan man liksom det känns mer som att de kan slappna av det känns som att de har gjort det i flera matcher att det är typ mot Levante, tar en lugnt sen så kör vi några minuter och vi bara kör på allt som, som vi kan och så vinner vi 4-0 men det finns liksom ändå de här minuterna där man tar det lugnt, där man är okoncentrerad där man släpper in enkla mål och det känns som att det, är, det har varit lättare att förbättra det om man har ett riktigt motstånd som är liksom på en hela tiden så att man liksom tvingas att förbättra sig men sen vet vi inte vilka vill han vara kongåsfrån men vad är det de ändrar ju saker hela tiden det är det som säger nu att är nu måste motiva laget att inte släppa av ja men det är något och, ja, vi vinner nu med 11 poäng från att de blev täktat nu med de nypa på nya lösningar och läsor jag tycker att hitar på attlet kogren var jag är skitbesviken för jag trodde verkligen äh, att de skulle köra över det. för att äh, köra över allmanligt det och kan inte och tänk dig som lagstyras Däremot måste trodde jag verkligen att i år så kunde de verkligen ta det seger och kliva över den där barriären och verkligen bli en top contender om man säger så. Att de skulle kunna klara av det. Men ja, vi vilken skitfälls det var. Vad fan är de håller på med egentligen? Det är ju föreställning det där. Det är ju fullständigt att av. Och det som är jätteironi hela är att jag så på Twitter överallt att Madrid fanns 12 år säger vad hans beteende jag menar hallo han det klockan <laughs> inte ett par år nu liksom, vet att ni <laughs> och så. Ja, vem är Pepe liksom även om jag ändå gillar Pepe så vilket många Pepe. inte gör så eh, som spelar illa som person hon heter Anna Femma men nu vet de hur, liksom, hur det ser ut men återigen att det jättebesviken där. det, är, det är, ja med ja, samtidigt var då på BU Madrid är piss att som eller som så en i, i, i som det, är, alltså, det i, och, alltså alla hade ju ett om att Falcao skulle sänka Madrid ja, bla, bla, bla, bla. Som... Men, Men som... i den matchen enda, samtidigt... så, den enda som spelade bra var ju egentligen Ronaldo som gjorde något bra ifrån sig. De andra höll ju mest på att göra annat än att spela fotboll. som Silo sa de lå ner på planen mer än vad de spelade boll än vad bollen gjorde. Så att Ja, ja. I, att, att Madrid vinner är ju för att de har Ronaldo i den matchen ja. jag, jag tyckte det var lite synd att, att Arda men, men det var jävligt synd att det hände så tidigt för matchen har ju inte riktigt sätta sig, atlet, eller Real spelar ju på resultatet eftersom de gjorde 1-0 och det var ju i princip i hela första halvlek och Atletico hade ju mycket mer bollen vad jag trodde så det blev en helt annan match än vad jag trodde det skulle bli jag tror det hade blivit det också om det hade stått noll, noll lite längre. Det är lite tur. Det kändes som om jag att de inte riktigt fick, fick chansen att släppa gå. Sen så mm -hmm. gjorde ju det alldeles bra defensivt. Men de var ju spelmässigt framåt så gjorde de ingen höjda match. Det tycker jag inte. Nej, det gjorde de inte alls. Och det var det, det förrörande det där. Det han gjorde i törkan där. Han oh, sysslar ju med vem tar en sån frispark? Okay. Så, och, så, och så mot Cristiano Ronaldo, även om han har suttit i tre av 129 försök no. och, då, och då kliver han upp och sätter den också, typiskt. Typiskt mot Atletico Madrid då? Det senaste laget, han har suttit en frispark mot oss. Ja, han gör ju alltid mål och fattar gott mot mig, Atletico Madrid. Det är ju det som är det märkliga det? Jag därför du så Jag satt där. Ramos på Ramos Jag Ramos. där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag sitter helt själv i valet som inte hör. Jag satt alltså, Jag Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Jag satt där. Herregud vad det höll på bli det. Ja men, han ah, åker på den här. Ja men vad fan är det? Nej men det ska Sen tycker jag att det är ganska föreprämligt att alltså, gå till attack och, och liksom tillbaka. Och liksom ge tillbaka med samma grej. Det måste man faktiskt tänka på, även om vissa kanske inte ens vill att man ska göra spelare berömt. Man måste faktiskt göra det. För, för de fotbollsspelare idag de är ju dagens rockstjärnor. De är ju förebilder för de här unga barnen och sitta och, och, och se ut som det gjorde på, i El för de här spåren. Det där är ju inte bra alls se. Det är ju till viss del fördeligt gjort av, av Ramos att inte ge tillbaka på Min fråga jag har tänkt att ta är... Och, och vi alla fyra vet ju vem som är våran vinnare, men vad är alltså guldbollen för er? För alltså efter åren, och det här med att Sneijder fick den inte ta sen tid, och Messi har inte för länge och Zlatan, nej nu igen till Ronaldo, bla bla bla, jag är sur på Guardiola, jag hoppas bara Barcelona brinner ner. Alltså för mig är guldbollen en smaksak, alltså det är liksom vad du själv definierar som världens bästa fotbollsspelare för det finns ju kriterier också om man har haft den här diskussionen så många gånger, det finns kriterier med att han ska eh, så här lysa på ett sätt som ingen annan gör och han ska ha lag till framgång och det här med titela, titelaspekter och allt för det men jag tycker men att det står så, jag vet det, det känns att det, det blir en smaksak killar som liksom. har haft en bla bla bla han, han, han tog en titel en Messi tog. Ja men Messi han har ju stått rekord och ingen annan är ens i närheten av det och så. Vad är guldbollen just nu? Var alltså, är alltså den dagen det går över så att guldbollen inte delas ut till den som är bäst utan till den som ja, har varit med så länge så att den på något sätt förtjänar guldbollen i skåpet. Då tappar han ju allt och... Ja, nej men det är nog det bästa du tar ju då du förtjänar ut inte godbordet som att visst, Ronaldo gjorde ett fantastiskt år men skillnaden mm. med, med skillnaden med mig är att det är så är äh, det väldigt lite Messi och äh, Ronaldo men Ronaldo måste göra något extraordinärt för att kunna slå Messi Ronaldo var bara inte fantastiskt det där gjorde Messi 50 mål 73 mål precis som jag kan kan göra äh, 85 mål äh, året det göra väl? Och rekord för övrigt. ja och det är just det, att med, med det, det känns som att Messi slår rekord på rekord på rekord på, rekord på, rekord på rekord. Ronaldo däremot. Har han vunnit även till EM. Ja, men en nya guldbollen. Han är Champions League lig. Det en guldboll Ja, det är Jag vet inte, kan rösta på honom då. Ja, men, samma. Men, men, men hur förtjänar man en guldboll? Det, är det, ja, exakt. Alltså, det känns som ja. att så länge Messi finns- ska Messi ha guldbollen. och Om han fortsätter att prestera på den nivå han gör- han är på en annan nivå än vad de andra är. Och det finns inte alltså, Om man ska ha ett pris- till den som förtjänade mest. Då får man ju skapa ett nytt pris och ha vid sidan om guldbollen och så kan Messi få sin guldboll varje år och så ger man det andra priset till den som förtjänade mest nu. Eller hur man ska säga. Ja, precis. För att folk glömmer ju gärna av att han har haft en pris för säsongens spelare som delas ut i augusti. Nu vann ju i nästa Europa-spelare. Och ni har ju sett på Messi och Ronaldo. Vi ser ju nu ganska mycket om hur mycket... Alltså alla vet ju att Rulla och blir seriöst ledsen när han kring det. Och jag tror att när, när han kommer upp med Dressi och Ines och sådant, då kommer du upp med sitt namn. Jag tror seriöst att han kommer bli ledsen. Jo, men ska säga. Det, det är klart att, att det är, är men, man, men man måste också se det ur Ronaldos perspektiv där lite för att ingen trodde på att han skulle vinna, ska vinna priserna längre. Det är om, om du åker till de här galorna så nu senast den här det som minister vann Så det var inte. Mourinho var inte där. Det var ingen representant från, eller den representanten som var från Madrid var någon eh, i styrelsen. Det var inte ens presidenten eller någonting. Det är liksom. Som att de inte ens tror att han ska vinna den och när det var Nej. guldbollen och för något år sedan så åkte de inte ens dit. Det var Madrid själva som flyttade en match som gjorde att de inte kunde åka dit. Och det visar bara att hela klubben säger till Ronaldo liksom vi tror inte att du kommer vinna den. Och för honom som då liksom i sitt huvud ska vara bäst i världen. Det kan inte liksom kännas tryggt att inte ens den egna klubben, den egna tränaren ens tror på en i, i de här sammanhangen. Nej, inte kaptenen. Och, och, då, och då när, ja exakt, och då när liksom, det är inte ens är Messi som tar det här priset utan det är Miesta som tar det. Det liksom måste ju kännas ja. extra ont och så sitter typ flera från Barcelona i publiken och det är bara en som är där med honom. Ja, Känns som, han, han måste känna sig liksom som ensam i världen, det är jag mot rösten. Jag tycker det blir så överdrivet att, att jo, säga absolut. det just Messi Alltså för det första så då inte särskilt lika spel men sitt ända de har ju mer mål och det är ju inte det enda kriterierna för att vara bäst i världen de få guldbollen och göra mål. Absolut. De har 869 dagar. Ja, utför. Det håller väl det, det är mål, de har ju 869 dagar emellan varandra och det har sönerna också förlåt. De lägga Nej, det är viktigt att, att, att det hade det poäng i det. Men ett av dem är på och och och det folk digitala Messi men det är <söster> ju det att han på något so, sätt so kallas för diktatorn i Barafattet så ni när de gjorde Sony avsnittet på Krakowia ja, där de gjorde kul av det ja jag är en gud på den bara för att flika in jag läste du på Twitter Självman Burgos det på Korsnip i ni såg han på att det han just Just det, det hände uh, ju någonting Ja, uh, Jag hade aldrig sagt till Mourinho, but I'm not Tito, and I would tear your head off. I'm not Tito, vad sa du igen? Jag uh, but I'm not Tito, I would tear your head off. Oh, oh shit! Jag, jag, satt ju, jag har ju fått tillbaka den spanska kanal där på min box, uh, tack och lov. Så de inkompetenta simor kommentatorerna så där får man ju se liksom det som man får se hemma i Sverige ja. och jag ser faktiskt det här när det, när det händer då, när när tränaren är över och börjar peta ett finger mot ja, den här jävla Rui Faria eller vem fan ja, jag, dem, det men ja, ja, jag gillar den. han är alltid där och han är alltid där och alltid där man tyvärr du är en en fysioterapeut. Ja, fysioterapeut. Precis. Ja, precis. Ja. Sätt dig ner och gör det du ska göra. Ja, så, jag, så tyckte jag någonting. Sen fick jag fjärde när man kommer där och så... Tänkte, vad, vad hände där? Men sen jag det på Twitter men hittar inget. Ja, jag såg det. Jag sa faktiskt det där hände. Så okej, okay. så han så, så där alltså. men, men det är men, det mesta i editionen, förlåt Nej, jag får bara... Jag får bara köra in en grej också. Det med efter Madrid-derbit. Hörde ni det Karanka sa om Mourinho på presskonferensen? Karanka går in på Mourinhos presskonferens som Mourinho inte kommer till, som vanligt. Och så säger han efter matchen Mourinho always show his face. He never hides. Det säger alltså Karanka på Mourinho's presskonferens som Mourinho inte är på. Ja, och ta pengar över. Det börjar världens domar genom tiden. <laughs> ja, precis. <här> så det är det. det enda man kan säga om honom. Men jag vet inte att det, det är han är en diktat och att han är nivå. Att det, att jag har inte sett en enda en spela som blir sparkat så mycket som han blir. Attackerad så mycket som han blir. Men ändå alltid ställa sig upp och vilja spela fotboll. Men sen att det händer med Raja, men just den matchen Det en gång och det är tre månader sen Precis, men just den matchen han var ju förballad på allt och alla Det var han ju Det såg man klart på tydligt Han tog bollen och stack själv varje gång och inga riktlinjer att spela efter Ja, precis, men just det Man inte att är en stor vinnare. Men, men bara det att det inte går att fästar eller köper dyra bilar så ska han kritiseras för att han är för lugn i media eller, eller, eller, eller han är ena stor delvård där jag har fått höra en story. Jag vet inte om jag ska tro för mycket på den. Men det var någon match när ja, det var El Clasico när Guardiola sa att Tejo skulle starta El klassiker. Då ska Messi ha blivit fly förbannad i omklädningsrummet och sagt att han vägrar att spela om den här om de inte ska ta det på seriöst och spela med en B-lagsspelare. Jag... Där, där kan man säga eh, diktator om man nu ska få in det. Men eh, jag vet inte 그, 그... hur mycket man ska tro på den där storyn överhuvudtaget egentligen. Medan att man har de... sett de... att Messi har blivit irriterad när typ och valt att gå själv på planen. Men det är ju bara normalt för en fotbollsspelare att man är irriterad när man inte får en passning. Det, ju, det blir ju vem som helst. Ja, precis. Men också efter Chelsea-matchen. Då har också Messi att ha helt tydligen och sagt att vad fan håller du på med med den här taktiken? Du fattar ju att vi inte kan vinna när du ställer upp med så här konstiga spel och med en drivbaslinje. Men det var nog Messi som mot Chelsea. Jag tror det är bullshit. Alltså. Ja, det här är, är, är, är överdrivet. Det, det är journalister som vill ha någonting att prata om. Och det är säkert vitklädda människor som vill tracka ner och någonting att snacka om. Svenska oh, cool. de måste ha något att skriva om. De skriver fortfarande länkar. Här sunar han till eh, på lagkaraten. Messi är arg efter vinst. Eh, alla. Alltså den var ju uppe för det. De men de tar ju också, de går väl in typ så här på Marka och kör, tar en story, kör den i Google Translate och lägger ut den på Aftonbladet. Det, är liksom... um, uh, det, det märks att det är bullshit. För att, som, vilken typ av klubb är vi egentligen? Är vi Manchester City som tror att det är manager. Och eh, viss tradition bland båda men ingen hedder alls. Alltså vi är FC Barcelona. Utan oss hade Lionel Messi inte varit ett jäkla fist. Jag har att inte utanför Jolla. Anna, Anna någon jävla Ariel år till? Jag har sett Och De River Plate ja, och precis, och Turkiet och så har ja. det inte hänt. Så här nu med 10, vart någon misslyckade Maradona bland Det också. Det är också något en sak som jag, jag Blir lite orolig. För, när vi, vi, vi satt på matchen. Var ja, det är mina supermatcher med fyra krigar? Nej, nej, nej. Ja, det var ett klassikomatch. Jag, du, Alex och Hugo. Ja, just det. Ja, det är en fantastisk match. Eller? Men, men, man kunde läcka ut. är ju ut på dagen typ, där. I tvåtiden så läckte ut att äh, Tejo skulle Ja, på Tejo yes. startade. Ja. Och äh, det var en elva som chockade. Jag tog ganska många. Ja. Matten, Matten, välkommer du ut i prästerna. jag, jag Alltså jag, jag jag undrar hur jag kommer. Alltså spanska medier och deras reception ja, jag tänkte ja. så jättecool på Nej. och minst lilla Odnoky tränat tränat på träning allt möjligt gick i sinta de ja på alla möjliga sätt. Exakt. Men jag ingen kunde gissa sig till den sport. man var fotboll på fem Absolut. Nej dude. Jo men jag vet att fotboll så det tog rätt lång tid under Guardiola innan det var någon som hade gissat rätt startelva två gånger. Det var liksom... Och då, då var han tränare i fyra säsonger och det var väl kanske en eller två stycken som lyckades få rätt rätt startelva två gånger. Och mina vi får inte glömma att förra året det var ju inte ett vanligt år heller. Nej, det är, är mycket som hände. Och mycket skador. Mycket, mycket skador. Jag tror att vi hade haft ett fullt lag. Om vi återgår till det här med hur förra året vi. var inne på att vi hade bara haft en kupp. Alltså, jag, jag har sagt det att man flera gånger också. Real Madrid var ju bra förra året. Det är ju inget snack. Och det är snack. Och, och, och, klart att i slutändan så höll vi. det är de välförtjänta vinnare. Men mm. med ett fullt lag. Jag menar, gubbar. Christian Tejo startar ett Klassico på hemmaplan, och en match som avgör lyckan. Christian Tejo. Alltså, vad är det signaler till er? Alltså, Machano har nog aldrig fått så mycket spel till hela sitt liv. <här> Christian, återigen, Christian Tejo startar ett Klassico hemma. Och Tejo är fortfarande en B-lagsspelare den här säsongen. Även om han bara är med så är han fortfarande på papper en b Det säger en del. Ja. Just, ja. Sen har vi hela det här med Gerard Kirov. Oh, just det. Det är kul, hur kan du glömma det där? Den Ossazona där borta. oss matchen var där han blev hittat. Ja. Och, och sen har vi hela ja. grejen med Abidall också. Som såklart har påverkat oh, tuxen, de två senaste säsongerna. Och så hade vi vill ha ett tag också. Äh, Pepsdamp. Pep's och så har på Alexis Sanchez där när han har gjort 90 minuter med Kino. ja konchamader och då. Ja, exakt. Annan huvudet. Ja. Ah, det låter att det är totalt versus Laporta som också stod till. Adam, du bytte ämne va? Ja, jag tänkte gå in på en sak, sak om det med men polariserat och det är ju lite ska man säga lite svårt de svårt att spekulera kan man alltid göra, men det är svårt att veta hur de tänker kring kring allt all frågan i framtiden för just nu som det är så utbemässigt så är det ju Egentligen ingen som är riktigt helt ordinarie om man ska säga. Pedro har ju varit den hela säsongen ja. men, men han har inte presterat i alla fall målmässigt. Och, I Barca i alla fall för i Lens gick jag, så, jag ja, på som min helvete. Precis men om man tänker på och spelmässigt lite halvt för Så presterat försvarsmässigt allting så, så lite mm. på vad bra man är saken på det där sista. Ja. Och då har vi Via som ändå presterat bra. Tejo som verkligen var en personlig favorit hos Tito. Koenka har ju, är ju inte tillbaka mm. för, för, för nu. Då har vi ju Teolofeu och Neymar som lyckas in. Så jag tänkte bara höra vad ni, vad ni tror om. Jag tror... Du glömde jag... en kille. Äh, du glömde en kille. Alexis. Äh, Ante sin glömde också som också spelar, en ah, på en på en. Ja. Ah, spelar. Jo, jo, jo, jo, jo. Men, men det är, det är ju bara att konkurrensen blir ännu tuffare om den där sista positionen då, för jag, jag tar det fivet med att i nästa kommer vi spela kant i de viktiga matcherna. Och uh, jag har givet att Neymar kommer, kommer, kommer, kommer vara i sommar också. Så vi kan ta ja, ja, men hur ja, just det med ja, men, hur, men vad tycker ni om alla är jag, det, jag, det, jag kan i alla säga att jag tror att Delofeo kommer att ha en säsong till i B-laget. Uh, och sen kommer, det bli, kommer vi också ha de go som kommer att komma upp och börja knacka på A laget då, om bara några säsonger. Så det kommer att mm. bli fullt rejält uppe. Jag känner att Neymar känns som en idiotvärvning. Men den kommer ju bli på grund av Rosell. alla vi inte behöver honom. Sen Koenke är väl en som kommer ha svårt att ta någon riktig plats nu när han har varit borta också så länge. Jag tror han kommer antingen bli såld och men, utlånad. Men, samtidigt har ingen annan prestera så här och det, är äh, det, det, är det, det, det är sant men... Ja, han har ju chansen men det känns som att eh, han kommer vara en av de som ryker. Vi kommer väl inte vara kvar så många säsonger till. Det är väl kanske en säsong till skulle jag säga. Eh, Teo kommer också mm. ha det svårt och måste verkligen börja bevisa att han ska vara kvar. Annars känns det som att han också kan vara på utgående. För det är ju någon som kommer behöva lämna snart om vi ska få upp och det ger rad De går från, underifrån inom bara några år och Neymar och ska in. Och... Alltså de går inte riktigt lika tonggivande så jag tror det kommer ta en tre, fyra år kanske innan han kan vakna för det tror jag i alla, han, han kommer väl det... i alla fall börja komma upp och knacka om i alla fall tre år tror jag och vi, det är ändå hyssat snart år. Ja. Precis. man är 16 år och han har, han, han, han, han, det har, har ju sån tarang så att när andra chuba börjar rycka i honom så kommer vi bara att tänka att oj vi måste kanske eh, ge mig morot så att han kan knacka på A laget Ja. Så, så jag kan tänka mig att om två år så kommer vi se dom gå kanske nån koppardelträma. Ja, ja han kommer att gå in direkt. Liksom. Det In helt anna saker. spela någon men som du sa tre fyra år kommer han vara va redo men Jag tror han redan kommer börja komma upp och få några så koppardelträmatcher om typ två år. Och det är ändå kan Jag inte tror han. han? han ja, ja, det, är, ja, det är lätt det kunna plocka med en i Champions League matchen mot en eller nu. Jo absolut. Men, man, men då jag att vi har ju också en president som älskar att spara pengar samtidigt som att han vill bygga en ny arena och välja och Neymar för 50 miljoner. Oh, eh, spelare, spelare kommer att säljas nästa sommar tror ja. Jag tror Alexis inte kommer att vara kvar så länge till. Jag kan tänka mig att Alexis kan rika, Bia kan rika och faktiskt Dani Alves kan rika. Men, men hörni, hörni om, om vi stannar vid Anfallan om vi tänker nästa sommar om vi istället för spekulerar om vad vi tror, om vi, om vi... Om vi bara säger att Neymar kommer och Deleufeu flyttas upp. Han kommer, jag, jag tror att han kommer att vara kvar i B-lag. Han är för bra för det. Antingen så långsamt ut i fast, så Fast, det, fast samtidigt att... som du kollar på B-lagsmatcherna så har han inte fått starta i alla matcher heller. Den, Vad De Lofeu, han, är inte, han är inte, liksom, startar inte alltid i varje B-lagsmatch heller. Så det nej fast det är det är ju mer en del av själva processen det hände. Jonas tyder att liksom, han, är, han är inte nummer ett överallt. Han måste sitta någon gång ibland. Om han får lära sig det, han kommer det i allt jaget att du kommer inte starta varje match och du kommer inte kanske till den stora chefen. Men men han kom, direkt, kanske, men, men, det, tro, tror han kommer bli uptagen. Det tror jag. han kommer att bli uptagen i allt jaget nästa säsong? Det tror du väl inte? Ja tror jag. Uptagen all i allt jaget redan nästa säsong. Jag tror ja, han kommer att jag tror att ja, nästa är, kommande säsong tror jag kommer vara... Han bättre än både och i mina ögonkommar i ursätt. Han briljerar med Misko och Monein. Jo, men vad jag tror... Eh, de spelare ju inte i näten och var ordinarie köra... där. Jo, men jag tror att de kommer köra en säsong som de ofta gör. Som de gjorde med Thiago och med andra. Att de, han fortfarande är en bellagsspelare men att han kanske spenderar mer tid med a -laget men fortfarande ja, men så så, inte, bara, Och sen är, det är, det är, som ett, en säsong ja. efter så kommer han bli upptagen. Men jag tror inte att de kommer ta upp honom redan direkt nästa säsong. Nej, jag tror precis, de att de köra nej, en säsong jag, där jag, jag, han har, jag, jag, hör jag, jag, jag, mycket till A-laget. Men där han fortfarande är en B-lagsspelare. Jag tror att Guardiola och Villanova som vi ritar upp en plan för alla ungdomar. Att du planerar ett halvår i A-laget. Skicka sig ner till B-laget för att där ska du ta en tongivande roll och styra dem framåt. Men om vi tänker, det du och jag snackar om häromdagen om om Girona skulle gå upp i högsta divisionen och så använder dem genom att låna ut de här spelarna som ligger på gränsen mellan A-laget och B-laget och låna ut dem till Girona. Vad säger ni om det? Ja, Det, det hade varit ultimat om Girona i upp och så, så jag spelare som typ... Men särskilt Roberto, kanske någon av Kvinca Tejo, eh, kanske planas till något som de spelar ut i. Eller säljas tillbaka-option. Det hade varit byggligt. Men vi vet alla det när man vad några utspelare kommer att ställa på. För jag tror ändå att det blir lite skillnad om du kör dig till en klubb som ligger så pass nära som Jorona gör och spelar i samma liga. oftast lånar du ut spelare till klubbar i typ England eller Skottland eller Holland eller var som... Och då har man inte riktigt samma koll på. Men om de spelar i samma liga. Eh, du ser de gå upp mot dina egna spelare. Jag tror att det blir lite en annan sak. Och dessutom om det då är en så pass nära klubb som, som Girona ligger till. Att spelarna fortfarande är så pass nära hemma. Att det inte blir för mycket flyttnande och allt sånt där. Att det kan hjälpa till att göra det enklare. Att låna ut spelare dit och sen ta tillbaka dem ändå. De kan ju med hela kontakten med både familj och vänner och allting sånt. Om de inte behöver flytta helt jättelang långt är med, med, med, med, med, med, det sen minns man ju från Bojan Kirkic att äh, du kan vara en men saker och ting kan ju hända på vägen. I fallet Bojan i och för sig han har inte gjort någon större succé nu heller men jag tror en av de största grejerna det var att han fick spela på kantet helt oanom och hela om och det är inte på den position han skulle spela. Så, och så var det hans självpersoner. De <gård ut> som <Japanese> <gård utros Story> <sans> <med> om spelsystemet med falsk nio som Messi spelade och inte kör men. någon en renundad striker då, då passar inte Bojan in helt enkelt. Nej, det var det inte. Men känns som att han har otroligt mycket. Detta var ju ändå en kille som hade flest mål i ombudslagen. Men jag tror också det handla, handlar om att han hade alltid en karriär när han var liten. Där han var alltid bäst. Det gick alltid bra för honom. Det var inte så att han var egoistisk, men han var van vid att allt var det bästa, att allt gick bra. Och sen så då när han kom upp i all så hade han en supersäsong men sen så började det gå, gå emot honom och han visste inte riktigt hur han skulle tackla det och få dåligt självförtroende. Och när du väl har kommit till den sitten och har så jäkla dåligt självförtroende då är det otroligt svårt att komma upp ur det och komma tillbaka till den nivån du egentligen liksom skulle kunna vara på. Den andra spelaren man har på liknande är ju Gaia Solin som också var helt var ju den nya Messi man att Fick en skada och kom aldrig riktigt tillbaka. Uh, hamna i City och, och sen så har skadorna bara, bara fördärvat allt för honom. och Nu är han i racingcentret Central. Han fortfarande bara 21 och gammal men det känns på något sätt som att han kommer aldrig riktigt bli det han var såg ut som att han skulle bli. Och jag tror det handlar mycket om hu hur din karriär har sett ut innan hur du kan hantera motgångarna. Det är därför till exempel med Motoya så har jag alltid sagt att jag är stensäker på att Motoya kommer klara det just för att han har fått gå igenom otroliga motgångar och kommit ut liksom så starkt på andra sidan. Förlorar sin mamma, kommer ut och och får debutera i Barstads A-lag. Bryter nyckelbänet eller vad det var. Kommer tillbaka så pass starkt direkt och så bra att han får bli uttaget i spansk landslag. Det är liksom, där visar man en karaktär på att man kan klara av de svåra motgångarna. och då Det plus talangen är det som gör att till spelare. Och det är väl där många talanger faller på att de inte har just den styrkan när det går dåligt. Att de vet inte hur de ska hantera det. Och det är inte så Nej. mycket bara som kan göra annorlunda i den frågan. För att man kan inte spela en spelare bara för att han ska få bättre självförtroende. Men man måste spela det som är bäst för laget. Det är sant. Det är sant ja. Jag tycker att karaktärer är det viktigaste. Jag har ju inte visat. Sen får jag se hur det ser ut nu med de nya spelarna. Men om vi tar till just den här frågan om anfallare. Hur hade eran eller hur har ni delat in antalet spelare eller spelare som är spelare Ta sex eller Jag tror det är minimum. Ja, jag känner. Men då är Anders nästa som lika tror han inte på en lista Nej, nej. Det är Messi, ska vi Albero. Nej, men Messi skulle väl sejta till Real Oviedo eller så var det Ja, men jag var inte Messi till Real Madrid också. Det var det de sa. Ja, ah, just det. Just det. det. det men då alltid lämnade du så jag att inte lämna pengar så att Nej, men jag ser ju självklart. Menar du har menar tre så. Alltså, som en som är start trio eller menar du? Uh, start vio den uh, på nästa säsong. Nästa säsong? Ja. Vad vill eller du tror? Uh, vill. Vill? Oj. oj, oj. Uh, ja, jag. Uh, så kollar man klipp på en då blir man ju helt sold och man laktar ja. sig Samtidigt så vi har vi ju sin sjukdom att med andra spelare. Så så kan jag nog inte säga direkt nu om jag vill ha honom eller inte. Det beror lite på hur, hur de andra spelarna presterar under våren. Och då tänker jag inte typ på Via för jag har tagit Fibet och fan försvinner. Men, ja, men sådana som tänker att kanske Alexis som han kommer upp får ut så mycket potential som de faktiskt har. Och, Deolofi presterar ju i laget och har laget också. Sådana aspekter som vi väga in. Men jag tror på något sätt ändå att Neymar kommer i sommar. Så jag, jag säger väl Neymar, Messi. Ja, Men med Fabrega så kör vi på mitten så tror jag att Inget kommer fortsätta spela kant i de viktiga matcherna. Men säger Neymar, Messi och Pedro då, så, så har vi dem. Anfallare sånt Och så för tror mig. jag ju Tejo på något sätt inte blir kvar. Jag tror Alexis blir kvar. kvar. Ja, för mig är det allting på hur Neymars öde äh, ser ut. Äh, jättesvårt att diskutera det just nu. Men äh, om vi säger att det finns en potentiell övergång, och det verkar. Då är ju den killen redan inskriven snabbare. Ja, snabbare än Karanka kommer in på ett pressrum. <laughs> så, jag vill säga. Ja. Ja. Ehm, det är helt obeskrivligt hur, hur bra han är. Och dock så är det ju ett jättemyndus att han fortfarande är kvar i Brasilien och spelar för att den killen har ju redan som jag och du Mamed, har diskuterat innan redan världskärn stoppas. Det är ingen snack om saken. Ja, det är... ja, och det är helt sjukt för det är ju rakt av samma dilemma som Robinho gick igenom. Så ja, det är dags för honom att ta sig till Europa. Då tror jag han kommer till oss. Han vill inte gå till Anji-Marsk. Ja, vad har du nu? Neymar skulle jag vilja ha där och så skulle jag vilja ha Messi där. Och så skulle vi ha Pedro där också. I de viktiga matcherna. Tack, Pedro. Jag tycker att jag älskar Pedro. får inte ha med honom för att han arbetar nästan kopierat utan boll och det har jag inte sett Alexis Sanchez göra i lika stor grad även om jag tycker att han är upprättad. Har inte sett David Via göra samma grej. Har inte sett kan göra Det är Tejo i så fall som är lite mer lika just i spelet utan boll. Men jag mm. tror jag inte Tejo och Koenka är kvar till nästa säsong. Jag tror inte heller att David Via är kvar till nästa säsong. Så om inte när man kommer har vi jätteproblem där. Eh, frågan är då hur Alexis sanchez situation ser ut. Skulle det bli så att han kommer upp i stan? Då försvinner väl inte en tre-fyra stycken. Nej, nej, nej absolut, inte, absolut inte. Men om inte de kommer väl, då var inte Tejo, och de är kvar. Eh, om inte de skulle gå rätt in i min stad, då skulle då tro att de, alltså Alexis Sanchez måste ta steg för att eh, Då skulle jag tro att han inte kunde stå en Är det inga steg de viktiga? Men om jag är född 94. 1994, blommar ut än mer än man har gjort. Så skulle jag kunna se han. Sen skulle jag, hade jag kunnat se Adriano eller så jävlar men det är inte så troligt. Men ja, ja. hade varit någonting. Sen har jag hört en intressant grej om Delofeo innan ni förhållit. Man har hört att han är en bad boy. Jag har hört att han rökte. Ja, jag har tvärtom faktiskt. Jag, jag har hört att jag snackade med Graham om honom för några veckor sedan. Då vi diskuterade det här hur han är på planen: att han är rätt så självisk och egoistisk och att det kan vara ett stort problem för honom att han måste bli mer av en lagspelare. Men att han, då sa han Graham, att han håller med om allt det där, men att vid sidan av planen så är han tvärtom. Att han ska vara världens äh, schysstaste kille, bryr sig jättemycket om alla andra, är jätteödmjuk när det inte kommer till fotboll. Så fort det kommer till fotboll är han kaxig äh, och allt ja, det där. Jag men, jag så, det så, men så fort det inte har med fotboll att göra så är han världens ödmjukaste, snällaste kille. Men det är jag. är Alex, var du som sa om Nej, nej, nej. Är det bra? Jag trodde det var du som sa ut med om att han inte fick några intervjuer. Jo, ja, jag också. När, när det under hela när han spelade i juvenil redan i ungdomslagen så har han alltid varit förbjuden att göra intervjuer efter matcherna för att han är så kaxig och han är så het liksom, direkt efter matcher och så fort det har med fotboll att göra så de vågar inte att han ska prata för att de vet inte vad som kan komma ut ur hans mun så han, han får helt enkelt inte gå i den mixade zonen. Hej, du är av och gammal. Där du inte med. Det är inte bra det där. Det är ska Förlåt nu. Jag var tvungen att där. Ja, det är inte min min startelva, var mest på vänsterkanten. Jag tror att ni känner mig. är. I nästa var på högerkanten. Och man var som fattade igen. Är det bra? Jag har haft en eh, den här min faktiskt. Om Neymar kommer in och in, ska in i tvärnsgränsen. Men då kommer vi till problemet. Vad är det med SESC-favor? Precis. Men det, var... det spelar ingen roll om vi värvar Neymar och hur bra de andra är. För så länge, så länge så vi spelar så är given. En alltid given. Och så länge vi spelar på den nivån på den här säsongen så kommer man också vara given. Då finns bara en plats leder i Messi så att säga, eller på högerkanten då. Ja, det blir ju Neymar då, Pedro Bengas eller Zedra och Sanchez. Men det är ju... Jag kommer ihåg att Neymar är i. Uh, han är sylvast på vänsterkanten men på högkanten har han inte lika, lika framstående där man kan vika in och skjuta så jag vet inte hur han är på högkanten. Um, känslan är att han inte är riktigt bra där. Nej, detta bara för att förändras. Alltså, på tre år så måste vi bara så, göra stora förändringar. Vi ska ersätta Kärle eh, vi, eh, vi ska ersätta Kärvi. Eh, innan vi går in på, på, eh, på en helt ny diskussion, men tror ni Villanova klarar av det? Alltså det känns att alltså det är ingen som kommer göra så drastiskt. De kommer exempelvis uh, exempelvis köpa in uh, Pjanic så vissa medier och alltså, uppgifter upp, upp, eller var inne storback jag, jag tror inte det smack på det utan det är allting har hela processen börjat de, förmodligen kommer det väl bli förhöriga som, som kommer att skera på mitt mittfältet och i så alltså, Pjoll är ju knappt givet längre Piquet och Marcinano har ju spelat de flesta viktiga matcherna tillsammans de senaste ja, ett och ett halvt åren så jag tror inte det blev heller och förmodligen så är det klart det är en sak eh, spelmässigt utan sabit utan sett det kommer inte att göra varken från till, tror jag. Det saknas som en liten, och allt det planen så och han kommer att för hela klubben. Det kommer saknas. Det blir en viktig, viktig pusselbit att fylla igen. Det... Det kommer ofta sen får vi se vem som gör det. Jag tror inte vi kommer spela på exakt samma sätt längre. För när, vi, för när Xavi inte är där så kommer det är inte så att vi kommer ta in en spelare som ska spela exakt som Xavi. Det kommer inte att hända utan det kommer väl bli antingen Cesc eller Tiago som får ta eh, rollen att fylla i Xavis position men då kommer det inte vara att spela som Xavi utan det kommer bli en ny, bli en ny stil eh, som hela laget kommer anpassa sig efter. Det kommer inte vara jättemycket skillnad mot vad det är nu, men det kommer ju, om, om vi kör att det blir Thiago till exempel, vilket jag hoppas och tror i det långa loppet, så kommer det vara mer en teknisk och lite, han, han är ju mer en blandning av, av Xavi av Ronaldinho och av Iniesta och sen lite av sig själv så det är, det är en helt annan spelare och även Cesc är mot, mot vad Xavi är, så det kommer inte bli samma grej och det är ju det som kommer, folk kommer klaga på att vi spelar inte som vi gjorde förut men i det långa loppet kan det säkert bli mycket bättre hur, hur den nu ska kunna bli bättre utan Xavi men eh, om man ser långt fram, det var ju samma sak när Guardiola slutade och, och man skulle fylla den rollen eh, och det sades att den inte gick och sen så blev det ju Xavi till slutändan som har även om han inte spelar samma position som mm. Pep gjorde så är det ändå han som har tagit över att styra själva, själva laget och hur man spelar och det har ju blivit alla säger att det är bättre nu än vad det var när Guardiola spelade. Men då trodde man ju aldrig att det var möjligt. Men annan en sak jag håller nu på är vi på tabellen i Brasjant i lian. Samt, då slutar det åtta. Ja. Han är på väg bort. åtta i lian. Det är ju, äh, sen, sen är det ju typ tio ligger på, på ett håll. Jag har ingen aning om det där systemet. Men, <laughs> men visst är det allmärkningsvärt. Ingen snack om det. Jag har en jättegro grej. Vi måste ta om. Jag må, men då tar jag typ tidigare... Är Lionel Messi världens bästa spelare genom tid? Ja. Alltså det, det, det är jättesvårt att säga egentligen. För att jag tycker inte man kan jämföra spelare från olika generationer. För att dels har fotbollen utvecklats, motståndet har utvecklats. Så att om man, ska, om man ska se det rakt av så är han ju det. För att motståndet som Maradona och de spelarna hade var inte på samma nivå som Messi har nu. Men dessutom så hade inte sporten utvecklats på samma nivå. De hade inte kunnat lära sig. Eh, samma grejer och få samma utbildning så att säga som man kunnat få. Så det, det är helt omöjligt att jämföra mellan olika tisepoker. Men det är ju bara att se pappret på, på svart och vitt så har ju Messi slått i stort sett alla rekorder. Det är väl bara vem han, han eh, saknar. Men det är inte så mycket hans fel egentligen. Så att, jag påstår att han är ja, men... världens bästa. Alltså det är svårt egentligen att kunna jämföra. Nej, men, jag, jag, jag, jag tycker att det är svårt. Eh, Däremot är att han är vår generations bästa spelare. Jag, jag, jag har inte sett någon eller hört någon eller, eller blivit så förvånad av, av, av en spelare någonsin. Så som jag har äh, blivit förvånad av right. Jag blev helt ny när, när jag sett att han undervisade i matchen. oj, hur är du det där? Så jag menar, ja, det blir, snyggt, det, blir snyggt, det blir finare, det går snabbare. Mm. Han uppfinner nya, nya mål. Men nu kommer vi till här. Behövs VM? Jag tror inte VM behövs. Inte jag heller. som aldrig Vi har en distrik som aldrig med. VM. Pelé vann tre VM när det TV var svart och vit. Det har <laughs> vi aldrig gjort det. Och sen så måste man ha... Också... Maradona dopat sig. Men dopat sig under sin spore. Det, det, det vet vi inte riktigt än. Mm. Och, och sen så ska man kunna vara så överlägsen på det sättet som Messi är i dagens fotboll? Det, alltså det känns egentligen som att det ska inte kunna gå för att sporten har utvecklats så mycket att det, det ska vara omöjligt att kunna ta den rollen och att vara så mycket bättre än alla andra på den nivån sporten ligger på idag. Det känns, ja, jag vet inte hur det var innan, men det känns som att det var lättare när, när sporten inte hade utvecklats lika, lika mycket att kunna vara så pass mycket mer överlägsen det ska vara mycket svårare idag när alla är så väl tränade och alla är på en sån otrolig nivå. Men det, det är samma också. Jag tycker det har gått lite till överdrift det med att man... Vi man, är man, man, man fortfarande den största, men på måttet är det inte större och vara helt dominant i Champions League. 1, 2, fyra går det idag kanske ännu mer. Vi vet inte hur länge kan kommer hålla 5 idag nu. Så hur länge kommer du hålla på vägen till det högre än en potentiell VM. Så nej gör det i det. Men... Så... men det är samt om man kollar på tiden när Maradona var sitt VM och Messi. Eller, när Maradona var sitt VM, han var ju med i VM. 82 fick jag inte gå till då. han var full till den. 86 var han där, han var där i 90. Men vi har ju bara haft eh, två VM. Ja, ah, 06 och 10. Ah. Ja. ja, och 10 var också. Det är och, och, och, och 2010. Det märker jag att det är många experter som ändå har han på topp 10-lista på prestation. Man han gjorde inga mål och han gjorde inga assist. Även om han hade eh, vet du, några skott i stolpen. Han hade lite hockey assist. Men under 2014 visst han hade gått otroligt otrolig press på sig. Men, Men jag tror att han kommer alltså, lösa det. Jag tycker man, man har kollat, alltså när man säger att Messi aldrig har gjort något i ett VM så är det helt fel. Om man går tillbaka till VM 2006 så var han ju fortfarande väldigt ung. Väl det var många som till och med frågade varför han var uttagen i Argentinas trupp. Och han fick sitta på bänken i flera matcher men när han väl fick spela så gjorde han sitt första mål. Och han var en av de mest framträdande spelarna i Argentinas trupp. Och när de åkte ut så, så satt han på bänken och fick inte ens chansen att, att komma in. När man ja, gör, ett, ja. gör ett felaktigt byte där man leder. Där man egentligen borde sätta in, in Messi och man skulle säkra upp det. Och så där gör han, om man kollar på det så så gjorde han ett otroligt VM där. Till, om man tänker på hans ålder. Och om man kollar på U20-VM som man körde innan det så var han... Den yng, en av de absolut yngsta turineringen- och var i stort sett Argentina på egen hand- till guldet. Och sen så då VM 2010- det, alltså att säga att, att Messi inte gjorde bra ifrån sig där i helt fel. Han, han hade mer otur om att han inte fick in bollarna och sen så kändes det som att Maradona använde honom på helt fel sätt. Han la för mycket tyngd på Messi. Det var liksom att Messi ska ta det, göra det här på egen hand och en spelare i dagens fotboll ska inte ens kunna ta ett lag på egen hand man måste ha en mm. mm. spelare som som presserar. Det går inte att en spelare tar ett lag i dagens fotboll till en mm. VM. Det, det, det finns inte. Inte ens för Messi. Och, inte, sedan har ju faktiskt Argentina, Di Maria, de de de har över 13 De har ju många bra spelare men nu ser jag att alldeles gott. Vilket jag förstår också men det är, att det finns ett helt lag och också behöver förändras och justeras. Den bakgrunden har vinnat med. Jag tror inte. Alltså under VM 2010. Alltså där existerade det ju inget mittfält eller försvar. Utan det var en otrolig, Nej, otrolig man, ett otroligt vi anfall. kan men de hade och Gambiasso som precis hade vunnit äh, trippen i Lidl. Och de två kommit inte ens med i laget. det var en ändå en höjd. Äh, men att det är ju en vinterinterback och en deftig mittfält som, som hade varit perfekta i VTD-laget. Det var, det, det var ju liksom i stort sett bara, det var som att Maradona förväntade sig att Messi skulle göra allting på själv. Han la allt på hans axlar och fick med det att tro att detta fixar Messi själv. Och då blev det också en stort fiasko när Messi inte ens gör ett enda mål, även fast det är inte så att han spelar dåligt på något sätt egentligen. Nej, det är lite Plasko. att de vill göra framspelare, målskydd, artisk kung, konstnär, och allt ah, ah. Ja, sälja, sälja biljetter, skriva autografer. Alltså, sälja folkborgen. Han är liksom bädd liksom till att göra så många saker till ja, Jag tyckte också var han, han, han, han är bedd till att göra alla mål. Han är bedd att göra assist. Han är, han är bedd till att liksom, eh, skruva fram och, och, och rita fram varenda jävla ja, jag blir... anfall. De ska liksom fixa fram. Han är bedd till att skriva autografer. Han är, alltså, han är bedd till att bli tagen på bild av varenda en Han är, han är argentin. Men liksom, det som är det stora problemet då, när du har i skjutslaget är att man måste liksom ha sidekicks vid sidan av två eller tre andra spelare som liksom är där. En spelare vid sidan av och en till som, som är där och kan steppa upp och liksom ta efter ifall den här spelaren skulle liksom stå och svika. Det är så himla viktigt i det där. För liksom det, det är de här två situationerna som Argentinas futbolsen eh, måste liksom definiera. Det är jätteviktigt. Jag kan inte göra allt själv. Jag inte att man blir det är nästan bara på plan som man hade den här stora fixstjärna. För att alltså, utanför oss så, vi, så, så vi inte håller vi inte klubben på att, eh, att vi inte ge en massa PR-uppdrag. Eh, jag får ju känna att i Argentina så vill man bara skåra Maradona. Men Messi är, är, det är ju så långt ifrån Maradona att man kan komma sättet till... Eh, Alltså, säkert till hur han är Uta för bra, för att de vill bara och spela fotboll. Ja, uh, uh, uh, ska spanska domar, typ jag, har tagit grejer också. Måste jag faktiskt säga. Hej, det var ju värre förr. Nej, uh, uh, uh, det, det, det är ju din... Uh... Uh, nej, nej, hur tänker du? Det är bara du som analyserar domar, tror jag. Ja, men det är klart, jag är uh, den till nio. Men vad ska det? Det, uh, uh, hey, det, det är ditt vet, område. Ni vet ju vilken high-chup det var innan. Det är rätt att sitta och säga nej till... Nej, nej, nej. Medina Cantalejo och liksom Perez Borullo, e Toralle som legendära i Ja vi har saknar de killar. Det, de det är jag att har på en straff i efterhand. Se där. om inte Marka tar bort de straffen. Ja, vi visar med bild Men innan vi ås bara för att det vart lite grej. När det Peppes stannar på. Mm. Ja, och då är det. en lösning. Om jag har apporterat bort halsfingarna så kanske vi kan göra <laughs> <laughs> Alltså, <laughs> vad alltså, är så läst? Han jag vet inte. säga år, är